Светият човек Веднъж запитаха учителя кой е свят човек. Той отговори. Светия е онзи, който и като има пари, и като няма, пак е радостен. И като го обидят, и като го хвалят, еднакво е разположен. Светията от нищо не се смущава. И като има, и като няма, и като му се даде, и като му се вземе, не губи своя мир. Често пъти сутрин сте недоволни от времето, студено ви е, палатката ви не е хубаво направена и прочие. Човек, като стане сутрин, не трябва да носи никакви отрицателни мисли. Като станете сутрин, Смятайте, че сте като новородено дете. Мислете, че вече сте били стари, умрели сте и сега се раждате отново. Някой път вие се безпокоите за нищо и никакво. Безпокоите се, че няма кой да ви превозва. Качите се на кон. Тогава се безпокоите дали ще ви закара безопасно до целта. Придобиете богатство и казвате, но ако го загубя или казвате, ако изгубим знанието, бъдете доволни от това, което имате днес. Утре работите ще се изменят. Ще бъдат още по-добри.